Ось тобі й маєш, дурню фон Еф, от що значить іти в душову, забувши про те, що двері до своєї кімнати не слід лишати відчиненими. Тепер вони сидять собі в тебе, усі втрьох, курять собі по-панськи, пашталакають і гигочуть. Пики позапухали, але настрій гарний. Найближчі твої друзі. Вчора ви разом пиячили до половини другої ночі. Вісім... 150-грамових коньяків, куплених в овочевому, дві шипучки Салют, тоді ще два польські полонези, виграні на більярді в якогось Новосибірського Ростелепе у ЦДЛ. Фінал відбувався вже в гуртожитку. Медичний спирт зі стратегічних запасів. Розчиняли з першу Пепсі-колою, і це нагадувало арманьяк. По закінченні Пепсі-коли в хід пішла солодка вода Саяни але ти передбачливо усунувся від цього атракціону. І, мабуть, добре зробив. Безперечно, що тепер усі вони страждають і караються, але не каються, а навпаки, жадають пива і видовищ. А де можна відшукати пиво і видовище? А відшукати їх можна у пивбарі на вулиці Фонвізіна, російського драматурга-класика. І ти, до речі, ще ніколи там не бував. І сьогодні ще маєш таку можливість, а завтра вже буде пізно. Ось які вони, твої братові по духу, септо по спирту. Юра Голіцин, сорокарічний поет, освіта вища, але потім тюремна. Хоча у вічко він зазирав не з боку камери, а з боку коридору. Тобто не зовсім, щоб і наглядачем був з собакою, але й по печінках нікого не смалив. Навпаки, був вихователем. Хоч і цього не витримав урешті, Запустив бороду і подав рапорт на звільнення. Вірші тепер пише досить саркастичні, як, наприклад, роздуми в кооперативному туалеті. Зовні нагадує Івана Сергійовича Тургенєва, але початкуючого і значно шляхетнішого, ніж справжній номер 2 Арнольд Горобець Український південь Російськомовне населення Драматург шістдесятник популярний серед жіноцтва, але не більше. Теж бородань тільки гемінігвейського типу. Професійний актор п'яничка, блазень і кортяр, щира душа, дотепник, ще раз п'яничка. пройди світ, вірний товариш, шалапут, танцюриста і мочеморда, кулінар «М'ясолюб, ласощохлист» у театрі грав Юлія Цезаря, монологи якого виголошує і зараз на певній стадії пиєтики, розводячи їх при цьому латинізмами, матюками і цитатами з партійних документів. Часто засинає одягнутим і вщенцнесиленим, але прокидається раніше за всіх. Третій – це, звичайно, Ройтман. Але не той, що працює на російській «ха-ха». Свободі. Він єврей. Він буде останнім євреєм, який колись покине цю землю, але все-таки колись покине. Чернівці вже не ті, що були, навіть Одеса вже не та. У нього пишне з сивиною волосся і очі, в яких живуть відблиски всіх поколінь від Адама до Христа. Його поезія схожа на містечкове літо. В ній повно трави, старого каміння і солодкої пилюки. Повно малих перукарень і порослих забуттям цвинтарів. Це скрипка соло. Учора його знудило вже після спирту з саянами. «О, уже відмився, дорогой!» – вітає твою появу у власній кімнаті Тургенів Голіцин. «І навіть двічі!» – відповідаєш, але їм цього не зрозуміти. Ліжко в тебе ще розстелене, і ти ніби ненароком сідаєш на нього. А все тому, що разом з обміняною постілью тобі недавно трапилося простирадло, на якому, за всіма ознаками, хтось когось позбавив снотливості. І пляма не відпирається. Тож краще прикрити її, щоб не було зайвих трендінь на цю тему. «Непогано б якось поснідати», кажеш на всякий випадок. І я про те саме, підхоплює Юлій Цезар. Ми вчора домовлялись про фон Учора ми могли домовитися про що завгодно. Навіть про державний переворот. Ти намагаєшся якось цьому протистояти, адже в тебе стільки справ. Адже цей заплив у пивне море добром не скінчиться. Адже це буде чергова поразка твого духу в боротьбі зі спокусами і бестіями, гарпіями і фуріями. Проте, як завжди безхребетний, вже знаєш, що нікуди не подінешся. До того ж, у мене мокра голова. А я позичу тобі кипу, каже Ройтман, і вони всі сміються. А я позичу тобі капелюха, парасолю, міліцейську фуражку, танковий шолом, пропонує Галіцин. Слухай, фон Ф, труби горять, ходімо, під'юджує Горобець. Труби зовуть, додає Ройтман. То запхайте їх собі не надто образливим тоном висловлюєш побажання. Розумієш нам не залежить на тому, підеш ти чи ні, розважливо переконує горобець, хочеш ти пива чи ні. Нам йдеться тільки про те, щоб уберегти тебе від поганого товариства і паскудних впливів. Ми вболіваємо за тебе душею, каже Ройтман. Ми любимо тебе як наймолодшого брата зітхає Голіцин. «До речі, як ти знаходиш незайманих дівчат у цьому бардаку?» киває він на твою постіль. «Побачив таки, оком старого тюремного вихователя. Цікаво, чому доброму міг навчити бідолашних зеків цей шляхетний з вигляду монстр?» «Насвистуєш замість відповіді якусь тужливу баркаролу. Тільки не треба нам розказувати, що ця кров текла з твого носа, бере на понт Каліцин. Ну, хріни з ним. Ходімо, кажеш, аби відвести тему. У тебе ж мокра голова, шкіриться Ройтман. Все одно на дворі дощ відбиваєшся. А на дворі справді дощ. Оті хмари, що зависли над містом тяжкою повстю, врешті прорвалися. І дощ обступив вас з усі біч. Холодний, хоч і травневий. Травень, а так, понімаєте, холодно, як сказав поет.